Părinte Grigorie, cred că nu s-a epuizat data trecută subiectul legat de biotehnologii. Așa este. Numai că ultimele biotehnologii înglobează în ele rezultatele ingineriei genetice. Deci trebuie să vorbim mai întâi despre realizările în acest domeniu. Ce diferență este între ingineria genetică și biotehnologie? Ingineria genetică manipulează gene și cromozomi. Dacă obiectul manipulării este nucleul întreg sau celula întreagă și cu atât mai mult embrionul întreg, procedeul devine o biotehnologie. Când a apărut ingineria genetică? Actul ei de naștere a fost semnat în 1973 când a devenit posibilă inserarea materialului genetic într-o altă celulă. Ce s-a obținut prin această realizare? Ingineria genetică vizează obținerea unor genotipuri inexistente sau corectarea unora existente prin două procese principale. 1. sinteza artificială de gene și 2, transferul de gene. Să spunem ceva despre sinteza artificială de gene. Mai întâi s-a realizat izolarea primei gene naturale în 1969. Imediat ce s-a descoperit în 1970 fenomenul transcripției inverse de la retrovirusuri de către Temin și Baltimore, în același an, Kornberg și Corana au pus la punct sinteza chimică a genelor. Toți au primit Premiul Nobel. Dacă se poate descrie, cred că ar fi interesant pentru ascultătorii noștri să afle cum se face o sinteză artificială de gene. Principiul este folosirea de acid ribonucleic mesager ca matriță pentru acid deoxiribonucleic, deci o transcripție inversă, căci în transcripția clasică, obișnuită, naturală, ADN-ul este matriță pentru ARN-ul mesager. Mai întâi trebuie, deci, să se izoleze ARN mesager din citoplasma celulelor care fac sinteza dorită, deci, care au în nucleul lor gena normală, naturală, dorită și căutată. Cu ajutorul enzimei revers transcriptază se obține întâi un complex molecular alcătuit din catena de acid ribonucleic mesager folosită ca matriță și o macromoleculă monocatenară de ADN complementar acesteia. Se folosește apoi enzima anumită ribonuclează pentru separarea acestor două catene. Catena de acid dezoxiribonuclei complementar are informația din gena normală, dar fără introni. Ea devine matriță pentru o a doua catenă sintetizată cu ajutorul enzimei ADN polimeraza 1, care este proprie replicației clasice naturale. Procesul, sigur că e mult mai complicat de atât și a permis ca în 1983 să fie sintetizat și primul cromozom artificial. De ce trebuie neapărat dublată această catenă care ați zis că avea deja în ea informația genetică dorită? Este nevoie neapărat de această complicație, întrucât gena sintetizată artificial trebuie ulterior transferată unei celule și în acest proces intervine enzima numită endonuclează de restricție, care nu acționează decât pe structuri bicatenare. Ce exemple de gene sintetizate artificial puteți da? Cele mai cunoscute exemple de gene artificiale folosite sunt gena hormonului de creștere și gena insulinei. Cum s-au folosit aceste gene? Din hipofiza unor persoane cu dezvoltare corporală normală, decedate întâmplător prin accidente la vârste tinere, respectiv din pancreasul unor persoane normale, se izolează, cum ziceam, mai întâi acid ribonucleic mesager care a copiat deja gena normală. Se face apoi sinteza artificială a acestei gene normale prin procedeul descris mai înainte. Genele obținute nu au fost la început folosite direct pentru terapia genică a persoanelor pitice prin lipsa hormonului de creștere sau a diabeticilor prin lipsă de insulină. Ce a fost transferată bacteriei Escherichia coli care a fost făcută astfel capabilă să sintetizeze pe scară industrială hormon de creștere sau insulină. După izolarea acestor substanțe din mediul de cultură, acești hormoni sunt oferiți ca medicamente în farmacie pentru cei afectați de nanism sau de diabet. Interesant, chiar spectaculos, dar și util pentru om. Să ne spuneți însă ceva și despre felul în care se face acest transfer de genă umană către o bacterie, pentru a o face să secrete ceva impropriu ei, dar necesar omului în industria farmaceutică. Teoretic, transferul de gene a devenit posibil după descoperirea sexducției la bacterii și a transducției la virusuri fenomene de reproducere a acestor forme de viață și care au fost cunoscute prin cercetările altui laureat Nobel, Lederberg, încă din anul 1958. Practic, transferul a fost realizat însă numai în 1970 după ce Smith a izolat enzimele restrictaze necesare. Pornind de la modelul sexducției naturale, ca vectori s-au folosit inițial plasmidele. Apoi, pe modelul transducției, vectori au fost folosiți bacteriofagi, adică virusuri care infectează bacteriile, prileși cu care își recombină materialul genetic propriu cu cel al bacteriei gazdă. Prin infectarea apoi a altei bacterii, îi duce aceleia material genetic de la prima bacterie pe care o infectat-o. intervin restrictazele în aceste procese puse cap la cap? Folosirea plasmidelor ca vectori a dus la tehnica numită ADN recombinat. Ea se parcurge în trei etape. Mai întâi are loc sinteza unei gene artificiale sau extragerea genei naturale dorite cu ajutorul unei restrictaze, enzimă care are proprietatea să rupă macromolecula de ADN în diferite puncte specifice fiecărui tip de enzimă restrictază. În etapa a doua, cu ajutorul enzimei numite ligază, se obține ADN recombinat cu participarea materialului genetic din plasmide și al acestor fragmente de ADN rupt de restrictaze, în care unele au gena dorită și pe care ligaza le leagă, numele îi spune ce face, le leagă între ele aceste două segmente. Prin transferul plasmidului recombinat rezultat sau mai târziu al bacteriofagului recombinat, se transferă gena dorită într-o altă celulă țintă. De ce s-au înlocuit plasmidele cu bacteriofagi era necesar căci, cu ajutorul plasmidelor, se puteau transfera fragmente de până la 10.000 de nucleotide, dar genele sunt frecvent cu mult mai mari de atât. Cu bacteriofagi se pot transfera până la 25.000 de nucleotide, adică, de regulă, tot insuficient, căci genele, de regulă, sunt încă mai mari și de atât. De aceea, acești vectori naturali, au fost înlocuiți cu vectori artificiali. Un asemenea vector se numește cosmid și reunește avantajele plasmidelor și fagilor. De la plasmid ia o genă marker pe situsul de origine iar de la fagul lambda ia terminațiile coezive numite și lipicioase cele care fac legătura. Cu ajutorul cosmidelor s-au transferat până la 300 de mii de nucleotide. Performanța lor a fost depășită și ea de un alt vector artificial numit IAC, un adevărat cromozom artificial care are însă doar centromer, situs de origine și telomerele coezive. Cu ajutorul lui se pot transfera până la un milion de nucleotide. Probabil că s-a depășit stadiul transferului de gene numai la bacterii. S-a obținut și la plante asemenea transfer de gene? Desigur! De mult, încă din 1981. La plante este chiar ceva mai ușor decât la animale. unele particularități în cazul plantelor? Da. Particularitatea constă în faptul că au plasmide proprii. Cel mai consacrat este plasmidul T, adică inductor de tumori, descoperit la agrobacterium tumefaciens, agentul care provoacă tumori pe tulpinele plantelor leguminoase. Tehnica în sine se modifică odată cu vectorul? În principiu nu. După introducerea genei dorite în plasmidul T, plasmidul recombinat rezultat se introduce în agrobacterium Tumefacius, cu care apoi vor fi infectate plantele țintă. Ca și la bacterii, nu tot ADN-ul recombinat are însă zona cu gena dorită, de aceea este necesar ca în final să fie selecționate pe baza expresiei fenotipice, deci pe baza aspectului exterior, exemplarele care poartă modificarea dorită. Aplicațiile ingineriei genetice trebuie să fie multiple, de aceea vă propun să vorbim despre ele data viitoare. De acord. Vă mulțumim, Părinte Grigorie, că ați fost alături de noi și astăzi. Cu plăcere!